Szerusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor 12. adását halljátok, 2013. július 3-a van, az adás címe pedig az, hogy Söt Bullár, és mindjárt elmondjuk azt is, hogy ez micsoda, de előtte bemutatkozunk. Én Szadlák Ádám Kelet vagyok. Én Póli Ferenc Ferenc. Én költes És akkor mi ez a Söt Bullár? most már, hogy kimondattátok velem? Hát ez, nem is tudom, ezt, biztos a Gas találta ezt a csodálatos linket, ez tényleg azt hiszem a mai adás legszebb linkje. A ikea in ugye? Igen, ahol ki is van írva a nagybetűkön, Ikea Posvenska, amit most nem mondtam ki helyesen, mert ez az egyetlen egy szó, amit nem, nem olvasnak ki, de ez alatt egy csomó színes kép van, óráról, meg a WC keféről, egyéb kellékekről, így a sötbulláról is, ami pedig a húsgombóc. Az IKEA gombolt, hogy egész pontosak legyünk, ugye ezek mind IKEA-ban vásárolhatott dolgok, amiknek a neveit, a képre kattintva kimondja egy svéd lány hang, és így megtudhatjuk, hogy hogy kell azt mondani svédül, amit hát megvásárolunk. Aki a további gond, a hősünk, bár hogy oda megyünk egyébként valószínűleg ezzel a svéd szöveggel egy IKEA-s eladóhoz, és keressük a zacskó sötbullárt, akkor, akkor a kerek szemekkel nézni, mint egy rénszarvas. Meg lehet. Viszont De, ha már IKEA, akkor, akkor muszáj elmondani a, a kedvenc ikea ami szerint a skandináv szakosok az IKEA-kba járnak a kötelező olvasmányokat beszerezni, meg úgy általában svéd, meg svéd irodalmat beszerezni, mert más helyen nehéz ilyet találni a városban, viszont ott van egy csomó a polcokon. <há> A könyves kap díszítő könyveket. És, és ez egy ilyen nyílt titok nagyjából, hogy azokat időnként szoktak onnan kölcsönözni. Uh -huh. Jelzem, én ezt egyszer láttam az élő, élőben, de akkor egy ilyen különösen uh, zöldfülű, skandinavisztikás próbált könyvet szerezni. Úgyhogy megpróbálta elkérni vagy megvenni, és egyik is nincsen poliszi az üzletben. Úgyhogy ő speciál nem járt sikerrel, nem tudta, el kell lotni simán. De azt azért mondjuk el, hogy azért pont a söt temertük ki, tehát a húsgombócot, az IKEA kínálatából. Egyrészt, mert vicces a neve, meg talán ez az a legismertebb márkanevek egyike, de másrészt azért, mert egy csomó evéssel kapcsolatos hírünk van ma, ezekhez is el fogunk jutni, de azért ilyenkor ugye először mindig valami égi jelenségre kell foglalkoznunk, már csak a nevünkből adódóan is, és ez a hét ez nagyon könnyű, könnyű préda számunkra, hiszen egy irodatlan méretű aszteroida vétette el szinte majdnem a Földet, hiszen itt repült el mellettünk, legalábbis a sajtó ezt írta, ugye ez egy 2,7 km-es kisbolygó volt, ami itt, itt repült el közvetlenül a Földünk szomszédságában. Most megnéztem a hírt, és ez valami 11 földhol távolságnyi messzeségben ment el mellettünk. 2,7 kilométer az akkor hány kisítő? Hogy ilyen hát magyaros s mértékettségre számolunk? három. Azért nem Most sok. És hogy ketté akkor, akkor kisebb, mint érd. Valakit megdobsz érdel, az már nem jó. Igen, hát, hogyha el, megdobták volna a földet ezzel a két érnyi cuccal, akkor itt kihaltunk volna, azt írják a tudósok. De mondom, tehát ez az, itt szállt el a közelünkben, az azt jelenti, hogy hogy 11 föl távolságnyira, tehát űrhajóval is csak azt hiszem, itt tudom én, pár hét alatt értünk volna oda arra a pontra, ahol legközelebb volt hozzánk, úgyhogy azért nem volt annyira közel, de a sajtó minden esetben nagyon komoly hír csinált belőle. Úgyhogy a heti meteorunk itt a meté-heteorban, az egy majdnem három kilométeres kis bolygó volt, ami itt járt körülöttünk. Jut eszembe tudósok, meg, meg teljesen embertelen mértékegységek. A héten jött szembe, szembe azt, hogy megcsinálták a legújabb és legpontosabb atomórát, ami lézerrácsba zárt itrium atomokból áll, amiket aztán egy másik lézerrel lölgetnek. Ez mind, mindegy is. Az a nagyon fontos, hogy amikor a Föld el fog pusztulni, mert a nap felfogódik egy vörös óriásra, és elnyeli a Földet, akkor 1,6 másodperc késése lesz és azt mondták, hogy ennél még pontosabb is tud lenni, és nem tudom, hány millió év múlva érje el majd a, a 0,16 másodperc, és 1,6 lesz 50 millió év alatt, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy számoltak ki, meg hogy ez így miért. Szerintem a szorzás segítségével számolhatták ide, hogy miért, azt én sem értem. Ö, és az volt a poén, hogy olyan számokat adtak meg, az egyik az, az még így kezelhető volt, mert akkor pusztul el a föld, az úgy lehet számolni, hogy majd nagyon messze lesz. A másik, hogy mikor lesz ennyire pontot, az egy. Három vagy van az univerzum most becsült korának. És, és addig jött ki a másodperc feletti összeg, amit már be lehet írni írulás nélkül a sajtóközleménybe. Ez szerintem hibátlan. Nagyon jól állunk. Tehát órában már jól állunk. Amúgy biztos kell ilyen pontosságú óra. Nem biztos van olyan dolog, amihez ez szükséges. Azt mondták, hogy nagyon jó a Föld mágneses terének változásának a figyelésére az ennyire pontos idő. Uh -huh. Ami pedig a tektonikai mozgásokról fog, el fog elmondani nekünk majd valamit egyszer csak. Ugazs. Neked kell elmondani a következő hírt is. A... Exubuntusként? Exubuntusként, így van. Lezárta Mark Shuttleworth, az Ubuntu projektnek az alapítója az egyes számú bug ticketet. A hiba, hibajegyet. Lezárta még csak nem is egy won't hanem egy megoldás csatolva kommentel. A, az egyes tiket az, az, az, az volt, amivel az egész projektet elindította, amiben gyakorlatilag egy ilyen céltűzött ki az Ubuntu projekt számára, ami az volt, hogy ugye a a Microsoftnak ne legyen piaci dominanciája a számítógép piacon. Ami egy annyira, annyira szép és nemes, nemes szándék, hogy emögé hogy álltak aztán a, a linux fejlesztők, és sikerült elérni azt, hogy most már nem a microsoft az a számítógépek piacán az operációs rendszer dominanciája. És ahogy a biológia tesztekben volt, az igen, igen, nincs összefüggés. Pontosan, ez igen, az a lényeg, hogy erről ugye nem az Ubuntu projekt de végül is a lezárható. Igen, és hát úgy vannak benne, mint Edlington a macska fogokban hogy ők maguk részére bíznak az egy Lényeg az, hogy a Microsoft piac az, az nem az Ubuntu piacra, vagy piaci átvételével magyarázható, hanem sokkal inkább az Android, meg, meg az iOS-nek az átszervezése miatt. Ugyanakkor egyébként gyönyörű szépen mutatja, hogy mennyire nem tud mit kezdeni ezzel az egész szituációval az Ubuntu projekt, meg a mögötte álló kanonik Na-na-na-na, no, no, no, no, no. a héten bejelentették, hogy lesz Ubuntu Tablet is, hé. Hey. Vagy Firefox Tablet? Az Nem, Firefox volt, Ez azok a másik, másik szabados. A másik szabad, párdom. Van uh, még egy Breaking News-unk, úgy látom, azaz, uh, azt hogy kell -e magyarra? a magyarra? Hát törőgé. igaz Firing, firing News. <laughs> Oké, okay. amennyiben a Zinga nevű játékfejlesztő vállalat, ami arról híresülte, el, hogy a Facebook-ra a ők készítették, és abból lettek olyan nagyok. Azok most már 520 emberrel kisebbek, mert ennyit rúgtak ki manapság. Labzártánkor. Labzártánkor. És igen, a adás előtt arról beszélgettünk, miközben pont egy órát töltöttünk azzal, hogy a Google Hangouts-ot valahogy beőzemeljük. Arról beszélgettünk, hogy, a, hogy ez már mindig van ilyen hír, hogy az inga már megint kirugott pár száz embert, és hogy nem fogynak ezek el? Biztos úgy, hogy iszonyú sokan vannak. 2000 akárhány száz emberrel kezdtek neki a, a leépülésnek, ami, ami hát eleve rohadt nagy egy, egy játék képest. Igen. És még mindig úgy tűnik, hogy van kit kirúgni. Mondjuk erősen rájuk vágott annak idején a Facebook, hiszen amikor kitiltották az én játékos híreket a, a fő newsfeedből, és egyszer csak nem azzal lette le a Facebook-fal, hogy, hogy kikinek adott hogy micsodát, és hogy termette a póréhagyma, onnantól kezdve csökkent a népszerűségük. A fennese érti, hogy miért. Jaj, tényleg, ugye arról nem fogunk beszélni, hogy, hogy Mark Zuckerberg Budapesten pulitál? Nem, nem termedett. Annál ne, ne kevés, kevés hírt, hírt tartalmazó dolgot nem is láttam a múlt héten, úgyhogy azt nagyon szándékosan nem írtam bele. Majd, amikor elolvas az önéletrajzomba találkozásaim Mark Zuckerberget című 300 oldalas fejezetet, ami kizárólag a múlt KEDD délelőttről szól, akkor átfogad azt értéket, egy persze, hogy nem beszélünk. Viszont akkor itt az ideje, hogy, hogy okot adjunk arra, hogy miért Söd Bullárnak neveztük el ezt az adást. Az evés és a jövő kapcsolatával foglalkozunk, hiszen fantasztikus híreket találtunk ezzel kapcsolatban. Mindjárt itt van például az a csodálatos hír, hogy, hogy Renhard nevű fickó három hónapnyi hívás után arra lett figyelmes, hogy már nincsen szaga a fingjának. Most idéztem. Szó szerint? Eh, szó szerint idéztem az ő blogjából, ő pedig egy, egy ilyen szöccsöt, hát egy ilyen, egy ilyen folyadékot fejlesztett ki, ami pótolja, tehát ami, ami alkalmas arra, hogy, hogy evés helyett azt fogyassza az ember. És az a nagyon vicces benne, hogy ezt nem valamiféle fogyási vagy nem tudom milyen célra fejlesztette ki, hanem egész egyszerűen az evés megújítása volt az ő célja, az, hogy ne teljen olyan sok idő az evéssel, valami por gyorsan feloldasz egy kis vízzel megiszod, ebből naponta két és fél litert kell benyomni, és már is jól vagy. Ez egy startup, ami ezt a most már mondjuk el a nevét Soylent nevű folyadékot gyártja, és túl vannak éppen egy ilyen crowdfunding, nincsenek rajta még túl, hanem egy crowdfunding közepén vannak, és már is nagyon-nagyon súlyosan túlszárnyalták a kitűzött célösszeget. És talán még azt érdemes elmondani róla, hogy a folyadék a, a Gókernek a szerzőjét ondóra emlékeztette. Egy korsó ondót kell meginni naponta, legalábbis olyan jellegi folyadékot, és leszoksz az evésről. Aztán mondjuk tök, el, hogy el azt, készül is. ez a dolog? Van egy egészen hosszú recept egyébként hozzá, amit open source-on publikált is. És ezek gyakorlatilag minden, amit, amit meg lehet rendelni, étrend kiegészítő, hogy egybe van turbuxolva. Tehát, ha valaki megcsinálta végre azt a body puddingot, amiben van C-vitamin is, és hasonlít az ondóra. Pontosan. Mondjuk el a nevét, hogy honnan van, mert az szerintem so sokat mondó. Ez a Soiland, ez Soylent Green című diszlopikus cifiből kapta a nevét. Ezt nem tudom, megjelentem a magyarul is. Magyarul ha igen, akkor mi a neve? Megjelent, helyet-helyet a címe Harry Harrison írt, és a Galaktika adta ki. Ha, Harry, Harry Harrison, Harrison. aki igen, az a... acélpatkán sorozatnak is a szerzője. Igen, meg a színes technikorolidó gépje is. Rendkívül vicces ember volt. Így van. A filmben egyébként a fiatal Charlton Heston szerepel. Akinek azóta már kivették a kezéből a puskát. <gül> És ebben, ebben a Soylent Green nevű csodálatos étrend étrendpótlóról a film végére kiderül, hogy az emberekből készül. Uh -huh. Egyébként az mennyire furcsa, hogy 70-es években hogy amikor készült ez a film, akkor fel lehetett erre építeni egy, egy storyt A matrix hang az első 8 perc évben van az, hogy az embereket ebben a smutyibe beáztatják be ami emberekből készül. Azért az inkább egy kicsit parodisztikus, legalábbis nekem annak tűnik, meg a, a dietetikusok is azt mondják, hogy azért jó lenne néhány rostot is fogyasztani, mert utána rosszul lesz az ember. De nekem leginkább azt tetszik benne, hogy ez egy ilyen biohacking projektnek titulálják, amiben igazuk is lehet, és van is egy olyan részlet, hogy mit tudom én, hány hónap ilyen szajlent fogyasztása utána feltaláló azt érezte, hogy fájnak a csontja, és akkor kiderítette, hogy kalcium hiánya van, akkor gyorsan bevitt mit tudom én, hány gram kálciumot a szervezetébe, és így, tehát, hogy tulajdonképpen bugfixelte a saját biohekét, és aztán belekeverte a folyadékába, és ezt a hiányzó összetevőt, és már jobb egy kicsivel. Szóval, hogy így vicces, hogy így lehet ugyanúgy fejleszteni az ételedet, ahogy a appodat is lehet. Egyébként a, a hét egyik híre, hogy a Tesztásfigura, figura, az Elon Musk, az most húst startupba fektetett, nem tudom mennyi pénz. Aminek az lesz majd a vége, hogy ha hát, hogy mesterségesen lehet húst előállítani, akkor, akkor nem kell szegény állatokat egyrészt felnevelni, ami terheli a környezetet, másrészt pedig szegény állatokat megölni, ami terheli azokat az embereket, akik nem szeretik a halott állatokat. Uh -huh. és, és ez jó lesz. Nagyon jó, tehát a húsnyomtató mellé egy ilyen ondócsap és ezzel a kettővel már tényleg ugye a húsban, a nyomtatott húsban van rost is, tényleg el lehetünk. Egy csodálatos ránk. Hát amennyiben nem akarunk időt tölteni azzal, hogy érezzünk ízeket és élvezzük a rágás örömét. De Én meg... ön is asbergeres mérnökként, véresen, aránytalanul, hát 65 dollárért már 432.107 darab dollár mondja azt, hogy ebben van jövő. Így van. És ebben tényleg van is jövő, de talán tényleg nem egy ilyen kizárólagos jövő van benne. Ebből a szempontból rájuk is hagyhatjuk, hogy igyák csak bátran. Hát majd amikor konzolkkal vagyok iszák ezt kapszula a hotelekben, a Chiba City ben akkor... Akkor majd mi nem izgulunk, már értük olyan. Igen. Vagyok. Viszont hoztam nektek ízeket a hétre, mégpedig édeset, van azt mindenki szereti, ugye, egy művész, és akkor végre nem őrült sziliciumvölgyi emberekről beszélünk, hanem őrült azt a New Yorkiekről. csinált egy olyan kitet, amit ha megvásárolsz, akkor azzal lehet magas, fruktóztartalmú kukoricaszirupot szíru. gyártani, ami az, az alapédesítő minden édes benne van, mert hogy édesebb, mint a cukor, és elő lehet állítani kukoricában, amiből iszonyatosan sokat termelnek például Amerikában. Alapvetően az egészen biztos, hogy nem azért szerették annyira ezt, a, szerette annyira ezt az ipar, mert egészséges lenne, hanem mert meg lehet csinálni kukoricában És ugye az amerikai mezőgazdaság az rendkívül kukorica fixált, amit kukoricából meg lehet oldani, azt, azt ők nagyon, nagyon szeretik, amiatt, hogy oda el lehet rakni azt a megtermelt mennyiséget. Uh -huh. Például kukoricán különböző állatok is így jöttek létre, még ha nem is eszik meg ezt, vagy nem tudják megemészteni rendesen. Meg a bioetanolci című is. Ez van mögöttem. De minden, ha valaki szeretne otthon szórakozni, például glükóz izomerázzal, akkor ez az egész kit egy gyönyörű, szép fadobozban megrendelhető, csodálatos. Tehát el is lehet, hogy oh, jó, de inkább szép. Az a lényege, az még talán nem hangzott el, hogy azért csinálta ezt ez a, ez a művész, és azért csinált a projektet, mert hogy, ha bár majdnem mindenben ez az édesítőszer található meg, de önmagában nem kapható ilyesmi sehol. Tehát hiába próbálnál egy boltba bemenni és megvásárolni a magas fruktóztartalma kukoricaszirupot, ez így nem kapható. És ezért ő összerakta egy fadobozba kis tégelyekbe az összetevőket, meg a készítéshez szükséges eszközöket, és egy leírás melléket, hogy hogyan készíthetsz magadnak ilyesmit. Most már akkor meg kell hogy mi van egyébként a boltban kapható édesítőkben, de egyáltalán az én aszpartámas játék lesz. Hát, vagy szilit, vagy mostanában nyírfa cukor, de ne aggódjatok, az összes ilyen dologról Amerikában már egyre inkább dívik az a feltételezés, hogy az valójában méreg. Mind meg fogunk halni. Mind Egyedül a lent a kiút. Igen, a soyland nincsen cukor, azt hiszem, úgyhogy azt talán fogyaszthatjuk akár édesítőnek kávéba is. Jaj, nem akarok a soyland lentre többé gondolni, beszéljünk inkább valami másról, amíg én módosított. <tos> <tos> A következő szörnyű dolgok, amiket az ételeinkkel művelnek, témánk. A Monsanto vállalat ugye megvan, mint, mint kedvenc gonosz meg a korporációnk, ami mindent csinál a napantól, a, gyakorlatilag az összes növényig, ami a... Ők ilyen vetőmagokat gyártanak. Mondjuk ne? ki, ők az amerikai BLSF. <síns> igen. <síns> ami a német vegyipari nagyvállalat. Igen, BASF, igen. Ugye? A kazettától a génmódosításig mindent. Igen. Szóval egy, egy, egy oregoni mezőn megjelent egy olyan, olyan variánsa a Monsantónak az egyik gabonájából, ami nemhogy, nemhogy nem volt emberi fogyasztásra bevizsgálva, de még piacra se került, meg piacra se volt tervezve, hanem csak úgy bukkant. És senki sem tudja, hogy honnan jött és, és mit csinál, az biztos, hogy, hogy rendetelésszerűen viselkedik, és a és a, a Roundup című rovarírtójára helyesen viselkedik. Ugyanakkor ez az aggasztó trend, tehát több, több okból aggasztó ez, ez a jelenség, hogy most így a semmi közepén megjelent a, a normális vetőmag mellett ez a, ez a Monsanto vetőmag is. Egyrészt az, hogy a, nem, volt, nem volt bevizsgálva a emberi fogyasztásra, Másrészt a Monsanto egy kicsit morcos, mert gyakorlatilag valaki elkalózkodta a tulajdonát. És most álljunk, ha itt szól, és képzeljük el, ahogy egy, az ujján egy uh, ilyen sétapálcát pörget, fütyö kisétál egy zsák kukorica. <gül> hát hogy egy zsák kukoricával egy ember, aki aztán elveti az belet. Nyilván nem kell neki egy zsák elég, hogyha néhány szemet csempészen a drágjában. De... Egy, és egyébként ennek, ennek a, az eredményeképpen többit 400%-ot zuhant a Monsanto-nak a részvénye. Mert, mert kiszivárgott egy fejlesztésük. Egy, egyrészt kiszivárgott egy fejlesztésük, másrészt Japán és Dél-Korea is beszüntette az importját. ennek A, a wheat az, az, az melyik a gabona? Gabona, az maga a gabona, az... úgy általában. Lényeg, hogy a Dél-Korea és Japán is beszüntette ennek az importját. Mert hát sose lehet tudni ezek után. Ez megint a biohacking, csak egy másik vetülete, amikor, amikor biotitkokat bio lopnak el és valahogy... Igen, ez egy ilyen korai Stevenson regény innen kezdve. Igen. Jó, én most kiszótároztam a beatet, az a búza. Az a bú... Jó. Bocsánat. Együtt fogunk ezzel valgyan élni. Na jó. Lehet, hogy most már kellene beszélnünk igazi, ilyen technológiai. Előtte viszont is, szeretném megkérni a kedves hallgatókat, hogyha van, van valami remek könyve egy ilyen bevezető jellegű mezőgazdaságból, akkor nyugodtan kommenteljébe, mert nagyon kíváncsi a témára. Mondjuk még el, hogy június micsoda egy fantasztikus hónapja lesz Budapesten a, a kütyű bolondoknak, illetve úgy általában a techfanoknak. Igen, mert hogy június 11-től az Akvárium Klubban lesz a Magyar Innovációs Tech Show nevű rendezvény, ahol különböző magyar startupok és vállalkozások mutatkoznak be, és ami még izgalmasabb, hogy emellett a design terminálban egy szinttel feljebb a 3D nyomtatásról lesz mindenféle dolog, ahol például bemutatkozik a 3D Printing Solutions nevezetű magyar cég, ami ami odáig jutott, hogy most már, már nem csak Facebook és blogja van, hanem már a céges oldat is meg lehet tekinteni. És nagyon érdekes is azt követni, hogy, hogy az egy évvel ezelőtt elindított 3D printing körül micsoda hype kezd kialakulni most, hogy az egész világban kezd valóban nagyon fontosá válni, tűnni a 3D nyomtatás. Már láttam a vadonban, hogy megrendelőt múlt héten a Twitteren, tehát mindenképpen kezd kialakulni az igényre, valami műanyagszarokra volt szüksége. <gül> és konkrétan vagy így általában műanyagszarokra volt szüksége? A konkrét valami valamihez nem volt meg a megfelelő mennyiségű műanyagszar, és drága lett volna megrendelni, úgyhogy inkább nyomtatni szeretett volna. Ez Nem a gyerek. tankövi példa erre. Szóval ők is, ők is kiállítanak. Egész pontosan azt hiszem úgy lesz, hogy a, a, az innovációs tech show után kezdődik. Tehát az utolsó napján a tech show-nak kezdődik a, a nyomtatós. Printing days, 3D printing days, 3D printing days. A design terminálban aztán lesz Magyar Innovációs Szövetségnek valamilyen eseménye, lesz InnoTrends Hungary. Úgyhogy ez a június, ez egy ilyen durva innovációs és tartapos hónap lesz itt Budapesten, és aztán, hogyha ez véget ér, akkor júliustól pedig olcsóbb lesz roamingolni. Nem folyományaként a júniusi innovációs összeégeteleknek, viszont egész Európában. Sokkal olcsóbban tudunk majd telefonálni, és főleg adatozni, az lesz a legolcsóbb. Hát, jó. illetve 171 forint lesz egy darab megabajt, és cserébe azt ígérik, hogy őre még tovább fog csökkenni. Mi ez a 170, az még mindig elég, elég combos, de most 259 ez a 1 megabajtnyi adatforgalom, hogyha roamingban használod, úgyhogy ahhoz képest ez egy szép csökkentés, és ugye tényleg, hogyha ez lemegy valami, 90 forint per megabájtra, akkor az már egészen, egészen elviselhető lesz. Igen, akkor ma holnap nem kell adni a házat, hogyha hazaküldtél annyianak három fotót a nyaralásról. Így van. És van ennek egy ilyen nagyon durva élharcosan a Neely aki egy holland politikus, és amúgy ezt a, ezt a roaming cuccat tűzte a zászlajára, vagy ez az, amiről tényleg sokan ismerhetjük itt a tech cínában. Jó pár évvel ezelőtt kitalálta, hogy már pedig ezt a durva roaming díjazást ezt le fogja törni, és most ott tartunk, hogy már mindjárt eléri a célját. Ennek vajon az, az lesz a vége, mint Amerikában, hogy ott gyakorlatilag végig az ember, és ott a bejövő hívásra is ugyanúgy, mert bejövő SMS-re is ugyanúgy a kótájáról tud részt venni? Körülbelül ennek tűnik egyébként igen, mert hogy mert hogy Neil cross az a kitűzött célja, hogy, hogy egy egységes európai mobilpiacot szeretne teremteni, ha én jól értem, akkor olyan szabályozási környezettel, amiben inkább megéri a mobilszolgáltatóknak az egységes piaci környezetet felépíteni, mintsem megfelelni azoknak a bonyolult elvárásoknak, amit ez a szabályozói környezet teremtene. És ezt tulajdonképpen. Hát szerintem jó. Egyszer csak az összes ilyen tipikusan amerikai piaca tervezett dolog, mint például a Chromebook, az életképes lehet Európában is. Ugyanakkor én nem tudom, vajon nagyon a, a, a attól, hogy bejövő hívásért fizetni kéne? Hát valójában ugye csak akkor kell, hogyha külföldön leszel, az azért szerintem megmarad. Ugye nemzeti határok átlépésével kerülsz csak bele ebbe az amerikai cuccba. Gondolod is, ugye az államon belül? Nem, nem, Amerikában bárhol vagy a bejövő hívásért, bejövő SMS-ért fizetned, fizetned kell. Aha. Csak lévén, hogy a telefonoknak a, a, az elnyésző hányad csak feltöltőkártyás és minden előfizetéses, és mindig van ilyen ezer perc, meg tudom is, ilyen kategóriák, ezért ez nem annyira nyilvánvaló, nem annyira egyértelmű. Igen, nem kellettől ettől viszajön, mert igazán nem az a lényeg, hogy miért fizetsz, tehát, hogy felszámítanak-e külön díjat az SMS fogadásért, hanem az a lényeg, hogy összesen egy átlagos havi forgalmad az mennyibe kerül. És hogyha ez a mondjuk az átlagos fizetésedhez képest egy kényelmesen megfizethető összeg, akkor igazán mindegy, hogy miért számolják fel, nem? Végül igen, hát egyébként ezzel kapcsolatban nem az EU-ban lesznek szerintem igazán nagy harcok, hogyha egyszer a telekókat beletörik ebbe az elképzelésbe, hanem vannak ilyen kis országok, ahonnan kimenő hívás nem sok van, és bejövő hívás esetenként takad, és ők nagyon szeretik a hívás végzőtetési díjat, meg az összes több ilyen, ilyen felszámol dolgot, ők szoktak kardozni esetenként, hogyha ha van rá lehetőség. Ugorjunk a következő fontos híren, mert most már éppen a fontos hírek, sekcióban járunk. Következő fontos ír, tudjuk, hogy mi lesz a Windows 8.1-ben, amit korábban Windows Blue-kéntem Mi lesz benne? Hát gyakorlatilag semmi. <gül> Bocsánat, uh, Átméretezhető, több módon rendezhető kis ilyen csempék, aztán észszerűen rendezett startképernyő, tehát, hogy feltelepítesz valamit, akkor nem tossz ki rögtön az asztalra, akarom mondani, Start képernyő az ikont, hanem meghagyja neked, hogy ezzel gazdálkodjál többféleképpen lehet rendezni a kis ikonjaidat, például gyakoriság szerint, meg legújabbak, meg ilyenek, tehát nem fogod elveszteni a programaidat. Az a jobbra parkozat. és balra nyírral is tudsz majd navigálni a, a fajta start, start képernyőn. De, és uh, a legfontosabb, hogy lesz start ikon, vagy start gombos. Gomb. Na, ezt kell, most, ezt kell most tisztázni, mert hogy ugye ez félreérthető, sokan azt hiszik, hogy visszahozzák a start menüt. De nem. Ez, erről szóltak a pletykák, hogy visszajön majd a Start menü, és a Start menü nem jön vissza, csak a Start képernyő. Tehát lehet az, hogy bebutolod a Windows adat eleve a desktop nevű régi fajta vagy régi formájú desktopra, asztalra, és nem az új Start képernyőre, de aztán ott a, azon a desktopon nem lesz Start menü gomb, hanem csak egy ilyen Windows. Ez az újfajta egyszínű Windows ikon lesz, amire rákattintasz, kattintasz, azzal az új start képernyőre kerül, ahol szóval ott vannak a csempéja az appoknak. Szóval csak félig hátrált meg a Microsoft. De úgy összefoglalva egyébként, hogyha megnézzük, hogy milyen változások vannak, akkor mindenki azt állítja, hogy hát úgy lecsiszolták a Windows 8-nak az ilyen nyilvánvaló marhaságait, és kicsit kipolírozták, hogy kicsit úgy bénátlanították ezt, a, ezt az új operációs rendszert. És ilyen, De, ilyen nagyon olcsó update lesz, nem? Vagy ingyenes annyira lesz. olcsó hogy lesz, töké ingyenes, ingyenes lesz. Ennél csak akkor lett olcsó, hogy fizetnének, hogy felrakd. De és Ehhez meg kell találni a Windows 8 usereket. Én hamarosan azzá válok, képzeljétek el. Na. Vásárolásában vagyok éppen egy Windows 8-nak. Csak a, csak a dobozos Windowsnak? És egy meglevőgépre teszed, vagy valamilyen tabletos gépet raksz hozzá? Nem, meglevő gépre e, teszek. Tehát asztali windows fogok fogok telepíteni az én laptopomra. Közben van nektek egy sztorim, de ilyen távolról kezdőségek ide fogunk a Windows 8-hoz, csak szabadokat ne felejtsétek. A StartDoc nevű céget is ismeritek-e? A az, Starbucks régi volt, nem? Nem, illetve lehet, hogy Mekesre is fejlesztettek. A Starbucksnak két frontja van, az egyik a játékfejlesztő játékkiadó. az Impulse nevű ilyen digitális volt üzemeltették ők, elég sok játékkal. Hát ez az elmúlt évben nem nagyon ment, nekik nem jöttek be a tétjeik, és így félresik Lotipica cég. Viszont megmentette őket az, hogy a Window Blinds, meg sok minden más Windows kiegészítő szoftver kis, ők a gyártói. Például, amikor a Dell kiadott egy olyan netbookot, aminek a Spongebok kockanadrág volt a témája, akkor a Windows desktop módosító cucc, ami futott rajta, amitől bombos volt a Startmenü, azt ők szállították be nekik, a ilyennel foglalkozó cég. És most rekordbevételeket értek el, például a Startmenü apjukkal, amit azt hiszem, hogy 5 vagy 10 dollányt megvásárolni, tehát vannak piacok. Igen, tehát ha jól értem, akkor a történet tanulsága az, hogy az emberek szeretnék visszakapni a startmenüt, amit az elmúlt három Windows-ban megszoktak. Ezt így nem tudom kijelenteni, hiszen az embereket nem kérdeztük meg, viszont a startmenü pótló alkalmazásokat úgy töltik le, hogy csak égnek az internetkábelek. Hát, ami azért amúgy szerintem ciki, bizonyos értelemben, mert tényleg még nem akarnak fejlődni, de akkor én is elmesélek egy történetet, két laptop van itthon a háztartásban, az egyik a felesége, a másik az enyém, mind a kettő eléggé köhög már, megérettek egy frissítésre és akkor úgy gondoltam, hogy a Windows 8 lesz a megfelelő lépés, hát most már Windows 7-re visszafrissíteni, már úgy értem, hogy azt újra telepíteni, az kicsit olyan bénácska, de azért tudván tudva, hogy nem mindig egyezik az ízlésünk ilyen témában a feleségemmel, aki egy bölcsész, Megkérdeztem, hogy ő mit szeretne, Windows 8-at vagy Windows 7-et. Nyilván hülyén nézett rám, hogy most itt nem tudja, hogy melyik melyik. Akkor elmondtam, hogy a Windows 7 az olyan, mint amit ő most használ, hogy ő most Windows Vista-n dolgozik. Na, azért elég nagy csúszatás, igen. De hát, hogy úgy néz ki, a Windows 8 meg a jövő, vagy inkább a, a friss jelen, ami egy kicsi tanulást igényel, de utána sokkal jobb lesz minden. És akkor rám nézett, és azt mondtam, Feri. Én Windows 7 akarok. És nagyon határozottan kötötte is magát ehhez a dologhoz, ő nem akar tanulni, úgyhogy tökre értem azt, hogy, hogy az emberek vissza akarják kapni a startmenüjüket, mert nem akarnak időt tölteni azzal, hogy átszokjanak valamiről, valamire, amit már megszoktak. Igen, valószínűleg nem az a céljuk a számítógéppel, hogy ők megtudják a legújabb felületeket, hanem, hanem Facebookozni szeretnének, meg játszani rajta, meg levelezni, meg fényképeket küldeni, meg ilyenek. Így van, és ez egy nagy tanulság nekünk, kockáknak, hogy jó, jó ezt figyelembe venni mindig, hogy az emberek nem feltétlenül akarnak e, új dolgokat, új, a legújabb dolgokat, ők működő dolgokat akarnak, olyat, amit már tudnak használni. Mi is működő dolgokat szeretnénk. De jó, de mi nekünk az, az direkt jelvezetet jelent, hogy egy új e, verziót vagy egy új feature-t megismerjünk. Volt már úgy is, hogy igen. Volt már úgy is. De szívesen beszélek pár mondattal később az új Gmail-ről, úgy láttam, hogy benne is van a, az adásnaplóban. Igen, de azért én még egy, egy mondatban hadd meg a Windows-t. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a Windows 8 egy új megközelítése a Windows operációs rendszereknek, és és most még csak javítgatják, most még csak próbálgatnak, és hogyha valaki ezt nagyon számon szeretnék kérni a Microsofton, akkor gondoljon arra, hogy a mostanában nagyon divatos operációs rendszerek első 4-5 verziója az milyen volt, Tehát mondjuk egy iOS 3, vagy egy iOS 4-re gondoljunk vissza, vagy gondoljunk vissza az Androidnak a 2.0-as, vagy 2.1-es változatára, hogy ez mennyire volt használható, vagy mennyire nem az Androidról mindenképp elmondható, hogy egyáltalán nem teljesen használhatatlan volt, szerintem, még a 3.0-at is eléggé, eléggé használhatatlan volt, tehát 4.x-től kezdődően mondhatjuk azt, hogy na, ez már egy rendbelegő operációs rendszer. Gyorsan De... csúsztatok, egy nagyot, ha már itt lehetőség van rá. Halljuk. Hogy azért képzeljük el, hogyha ugyanúgy adnák ki a, mondjuk bármit, Airbus aktuális repülőgépét, mint ahogy kiadják a mobil operációs rendszereket. Mindenki biciklivel járna az egész világon. Az biztos, hogy senki nem ne fel egy olyan repülőre, ami hát kicsit fagyos Igen, az így Úgyhogy van. azt az it még egy picit gyártam, hogy, vagy, vagy gyártam? lenni Picit várom azt, hogy hogy dolgot rakjon össze. Olyan, ami... Ami már a második verzió használat, az elsővel kapcsolatban nincsenek illúzióim. Nem is ugyanazokat a feladatokat látják azért el egy Airbus, meg egy számítógép, amit otthon használunk. Egyfelől, másfelől, meg ugye tudjuk azt, hogy az iss éppen, mármint a Nemzetközi űrállomáson éppen most cserélik el Windowsokat okat Linuxra, mert stabil integrációs rendszereket szeretnének. Azért eddig is fel Volt a egy ilyen volt abban egy ilyen remek anekdota, hogy többek között azért is, mert voltak ilyen incidensek, hogy például valamelyik orosz kozmonauta egy vírusos pendrive-ot vitt fel, és akkor az itt keringett az űrben. Na mondjuk gondolj bele, az a föltől legtávolabb zombiszámítógép. Ha valami Guinness rekord, akkor ez. Viszont lassú a ping, nem igazán jó volt Igen, Commanded Controlnak se jó. Jó. Szerintem ne bántsuk a Windows-t, vagy hát bántsuk, amennyit akarjuk azzal sincsen nagy bajom, de... Nézd, egy Apple Fanboy utolsó podcast vagyunk, úgyhogy valamennyire szükség volt. Tiltakozom. Én is tiltakozom. kell. Menjünk tovább inkább az Intel-re hát róla izgalmasabb mondani, mert a csipek azok mindig hidegenhagytak. Az Intel-re nincs semmi izgalmas, inkább csak az az egyetlen, ez inkább egy magyar sajtó helyzetet vizsgáló kis hír. Uh, ugyanis arra lettem figyelmes a napokban, hogy a 444.hu című nem olyan régen indult uh, hírblog, mondjuk, de azért annál persze messzebbre tekint szándéka szerint. Azt írta, hogy durván jók lesznek a nyáron kijövő laptopok, senki ne vásároljon most hordozható számítógépet, mert a, az Intel bejelentette az új uh, chip architektúráját, amit ugye Haswell Code néven emlegetünk és hogy ezek tized annyit fognak fogyasztani, és ezerszer gyorsabbak lesznek, mint a régebbi, illetve hát a Core a i7 a processzorok. És ez, mivel nem tartalmazott konkrét információkat ez a hír, ezért gondoltam, utána olvasok, hogy tényleg akkor most mi van ezzel az eszfelel, amit valóban most mutattak be, illetve hát most tettek elérhetővé a gyártók számára és hát az derült ki legalábbis számomra, hogy azért ekkora nagy újdonságról nincsen szó, valóban ahhez föl az jobb lesz, mint, a, mint az Ivy Bridge, meg a Sandy Bridge, ezek a mostani processzor de nem annyival, hanem mondjuk, mit tudom én, sebességben például a 7%-os gyorsulás sikerült elérni, és fogyasztás, fogyasztásra optimalizálták ezt a generációt, tehát fogyasztás csökkentésre játszottak, és ebben valóban szép eredményeket értek el, de azt hiszem ez azt jelenti, hogy talán 30%-os a Ez Az elég jelentős azért. Ami valóban egy jelentős csökkenés, de ugye ha belegondolunk, hogy mondjuk a, a mobiltelefonunk az nem 16 órát bír ki, hanem, hanem 24-et egy töltéssel, az úgy az nem egy ilyen nagy áttörés, hanem az egy kicsit kényelmesebb dolog. Tehát semmiképpen nem egy ilyen game changer pillanat ez. nem mondjuk egy 4-5 órás átlagos laptop akkumulátornál. Így van. Így van. De egyébként nem emlékszem, hogy még volt az utolsó a processzor architektúra az Inteltől, amelyik ilyen igazán sikítozósan jó volt, hogy atya úristen, a világot váltották meg. Jó, a Pentium, oké, okay, köszönöm. Még a, ko a kort lett volna arcon betippelni, mert az ott egy ilyen Mintha minden nagyobb, jobb, nagyon jobb lett volna, de akkoriban éppen G4-en voltam, úgyhogy a világ teljesen más perspektívából látszott. De utána, amit a megjártam a, a, a Santa Rosa-t, most Szent en vagyok, és igen, ezek egyre jobb processzorok, de nem az a most azonnal cserélődő a gépedben, más benne a proci. Nem. Így van, így van, és az is igaz, hogy most ezzel az új generációval még mindig nem jutunk el odáig, hogy a, az átlag számítógépen is lehessen majd játszani a, a komolyabb grafikai teljesítményt igénylő játékokat, ezt továbbra sem érkezik el ez a fajta kánál. Azért még nagyon játék. sokat kell majd fizetni. Azért szerintem most is fogunk olyanokat mondani, amik bőven futnak egy átlagos gépem. Te nézd, az abszolút irodai gépemen fut a a mind a kettő verzió, ami nem egy friss játék, viszont már tud minden olyat, ami miatt ott lehet a számítógépre hosszú órákig. Még De egy témánk van, ami komoly, viszont... Nem tudom, magyarról tudunk -e hogy tudunk-e beszélni. Hogyha az okupáljegyeziről van szó, akkor Igen. azt indoktam be a jegyzetbe, pusztán három mondat erejig, mert hogy Törökország most óriási nagy tiltakozás hullám van az aktuális kormány ellen. Ha minden igaz, akkor, akkor egy partnak a fáj miatt robbant ki az egész, fel akartak az egyik utolsó nagy isztambuli zöld területre építeni egy bevásárlóközpontot majd elkezdtek az emberek tiltakozni, majd kijöttek a rendőrök, közéklődtek ágyúval, vízágyúval, utána jöttek további emberek, elkezdtek róla twitterezni, elkezdtek a facebookozni, elkezdtek kimenni Instagramra a képek, elkezdték szűrni az információforrásokat, meg leállítani a helyi sajtót, ne írjanak erről, és úgy néz ki, hogy ez most tényleg egy olyan, olyan tiltakozási hullámnak tűnik, amire, amire nem ráhúzzuk azt, a Facebook forradalom, hanem, hanem nagyon erős mögött a közösségi média. Tehát ezért gondoltam azt, hogy legalább három év van azért meg kell erről emlékezni, mert, mert tényleg Facebookon, Instagramon jönnek az információk, meg persze megjönnek, a, kinek a milyen török ismerőse van kint és hol lehet is. utolérni is. Ugyanakhoz továbbra látjuk, hogy, hogy mire jó ez az kívül, hogy valami ellen tiltakoznak nagyon szétszórtan emberek. Már nem is szétszórtan, nagyon sokan vannak mindenhol. És nyilván az aktuális politikai elitből van rendkívüli módon elégük. Ugyanakkor, ugyanakkor az internet ez most segíti neki megszervezni, meg láthatóvá tenni. Úgyhogy a helyi sajtóban nagyon nem akar neki segíteni. Az egyébként nagyon láthányos. mert a, ugye ilyenkor az internet szeret, szeret a, a saját tükörképében györölködni és is erelnek olyan képeket, amiken az látszik, hogy a török CNN, mert kiderült, van a török CNN, és a nemzetközi adás között mekkora különbségek vannak, még a török szénelem főzőműsor megy, a nemzetközi adásban a tüntetést közvetítik. Na de menjünk tovább, kütyű. Menjünk tovább, és innentől közebb pörgősen kell beszélnünk, mert nagyon sok hírünk van, és már nagyon kevés időnk. De a kütyüket én hoztam, és csak azért hoztam őket, mert szerintem, azokról mindenképpen kell szóessen, hogy mi is történt a héten fronton Most van egy bejelentésünk, egy eddig számomra teljesen nem ismert gyártó, a Hisense, bejelentett egy olyan tabletet, amit Nexus 7 vetélytársának szánnak, annál egy kicsit jobb specifikációkkal rendelkezik, ugyanakkor a Nexus 7 200 dolláros árához képest ezt 150 dollárért fogják adni. Úgyhogy van remény, most már tényleg nevetséges összegért vásárolhatunk nagyon menő androidos tabletet, hogyha ez a célunk. Hisense Zero 7 Pro, ez lesz a neve a cucnak. Még csúnya szegény mondjuk. De van, rajta, van. A, van rajta micro HDMI kimentet, ez nagyon jó, mert akkor ráalkoztod, ha mástam a tévére. Öst És hasonlóan nézett filmnek, igen, mert én róla a filmet, ami egy van. menő dolog. Hát különösen 150 dollárért annyiért tényleg egy egy jobb média lejátszót már nem kapsz meg, ez pedig egy jobb média lejátszónak is jó sok egyéb mellett. Igen, egyébként azt néztem, hogy androidos tabletekre egészen jó média lejátszó alkalmazások vannak, tudnak minden beszélnek hálózattal, DLNA-val, ami, amivel lehet. felirat fájlokkal is elbánnak. Igen, azt nagyon ügyesen megcsináltak azt a részét a platformnak, ott már kezd ilyen valami formája lenni az egésznek. Így van. Aztán a következő, a Galaxy Note 3-ról, tehát az új jegyzetelő telefonjáról a Samsungnak nak szivára ki egyre több információ, de igazán ez az egyre több információ azon túl, hogy nagyobb processzor lesz benne, meg erősebb lesz az egész. Nem túl érdekes, egy dolog érdekes benne, hogy, hogy valahogy a fotózásra akarják úgy tűnik, ráhegyezni ezt a cuccot, tehát hogy, hogy valami nagyon erős fényképezőgép lesz benne, és minthogyha most ez is egy trend lenne, hogy idén mindenki megpróbál csinálni valami fotózásban nagyon erős, ám oldalzsebes nadrág zsebbe bevágható eszközt. És ilyen lesz a Galaxy Note 3 is, meg előleg a Sony-nak is lesz valamilyen eszköze. Ez az egyetlen izgalmas történet a Note-tal kapcsolatban. Szerintem izgalmasabb egyébként az, hogy a... Hogyan került ki erről az információ, hogy legalábbis, hogy gyorsan rákerestem. kerestem. Azt írják, hogy a Kazak leányvállalat tette ki véletlenül a sajtó, sajtónak a, az információt a Galaxy Note 3 című telefonról. Hát miért most a kazahok, de azért kiszivároktatásban hallottunk már német forgalmazóról, hallottunk már ilyen áruházláncról, ami adott esetben angol területen volt. És hát amerikai kocsmáról. És hát amerikai kocsmáról, hogy csak tényleg az iPhone-t, iPad-et, iPhone-t, ugye iPhone-t iPhone, iPhone volt, igen. iPhone volt az. És ha már iPhone, akkor itt egy Apple pletyka, amit én imádok egyébként, az iPad Max-it emlegett. De hogy ne, nem mini ellentetje Ez 12,9 szólos képátlóval rendelkezik, tehát akkor lesz, mint egy laptopnak a képernyője, és állítólag az Apple részben a, valóban a laptopok ellenfelének szánya részben pedig az oktatásba ne próbálna ezzel pozíciókat, vagy még jobb pozíciókat szerezni. Éppenséggel nem is hihetetlen, nem tűnik hihetetlennek az ötlet, nem tűnik marhaságnak sem. Ettől persze még csak egy pletyka. Én egy, egy dologban az... biztos vagyok egyébként, hogy, hogy nem igen. ez lesz a neve. Mert ezzel a névvel nem lehet eladni, tehát ez a Maxi pad. Az iPad bevezetés akkor alapból is volt egy ilyen fogszívás, hogy igen, és akkor tisztasági betétről elnevezné ezt a kütyüzet, de úgyhogy még oda mellé, hogy Maxi nagyon nem... Hát legyen, legyen valami más neve. van annyira rossz név, mint, mint uh, ahogy, ahogy mondták, hogy a Meti Heteo rossz név. Azt majd fogsz kacagni, amikor felmennek a színpadra, és a, egy Michael Bublé fogja énekelni a Coldus operának az egyik betét dalát, és mindenki sejti, mit fognak bemutatni. De úgy nem, nem lenne idegen ez az tal ez, ez igazán ijesztő, az egyébként rendkívül hormoltan hogy ha valaki a saját legjobban menő termékvonalit képes egymástak hogy és akkor beszélünk győc, elővel, a győztes előben a gyerekei családban, akkor az az És én még csak nem is tartom ormótlannak az ötletet. Még létezik egyébként iPod klasszik, nem? Apropó, még az, az még igen, valamelyik iPodot most megszüntették a héten, de még csak egy sajtóközlemény is jött ki róla, hanem csak úgy eltűnt, ha boltban és felraktak helyette valamitok mást. Úgyhogy ezért ott is jár a de nem nagyon. No, viszont, hogy Google Glass nélkül se teljjen el egy hétsen, azt olvasom itt a jegyzetekben hogy végre, végre elkészült rá az első pornó applikáció. Ami természetesen névtelen, és azért nagyon vicces, mert az neve egy Tits Glass, és a mértékadó visszafogottabb angol száz hírportálok ezt nem írják ki, úgyhogy tény csillagcsillag. csillag, -csillag es, Glass és hasonló nevekkel lehet találkozni híradásokban, de igen, ez valójában, Andra való, hogy embereknek mutogasson van. pornóképeket és videókat, illetve, hogy az emberek elkészítsék ezeket a felvételeket és az ő névtelen barátaikkal, mert ez egész annium módon zajlik. De van még egy Google Glass hírünk, ami szintén nagyon vicces. Az pedig az, hogy az arcfelismerős apokat, bár, bár az eszközben van arcfelismerős api, azt letiltották, hát félig meddig, és policy ráadásul csak. Tilos olyan alkalmazást csinálni a Google glass amely az felismerős adatbázist a valós látott képpel veti össze. Tehát még Ezt véletlenül sem lehet csapozásra használni, hogy bemész a helyre, körbenézel egy ilyen sweep panorámával, és lekérd a Facebookot, hogy akkor ki az, aki single, Ki az, aki szingül, és hogy hívják, és odamész hozzá, a Zsuzsi, futunk -e egy kört. Igen. Na, ezt nem lehet. Hát, meg mondjuk egy konferencián sem lehet odalépni valakihez, hogy Szervusz Zsolt régen találkoztunk, vagy Szia Zsuzsi régen találkoztunk. Ezt végül is érteni vélem, hogy miért jó ez így. De persze csak megvan tiltva, tehát még bármi lehet. Ha már Google, akkor ne, értelmez nekem kelt kérlek, hogy miért írtad az iszonyat, szócskát a, a következő hír elé, ami azt jelenti, hogy, a, hogy azt mondja, hogy a Gmail új frissítésében automatikus címkéket vezetnek be, amik megpróbálnak maguktól besorolni leveleket különböző kategóriákba. Két ok miatt iszonyat, ezt egyébként bárki bekapcsolhatja, hogyha belép a Gmail-be, ott a jobb felső sarokban rákattint erre a kis körös menüre, ami egy... Fogaskereket kereket, ábrezol, és ott a beérkező levelek módosítása vagy megjelenítése menüt kiválasztja és bekapcsolja az új nézetet. Tehát bárki maga is megtapasztalhatja a rémületet. És azért iszonyat, mert négy darab, vagy öt darab automatikus címkével dolgozik csak a rendszer. Azt a Google maga dönti el, hogy ez, ez micsoda és milyen típusokat definiált előre. Majd ide beosztotta a te leveleidet. És hogyha ezt egyszer engedélyezted neki, akkor... Soha az életben még egyszer nem fogod tudni, hogy hány olvasatlan leveled van, és az hová van elrakva éppen. Mert Ez máské... is nemódszer módszer az Inbox Igen, mert fent jelzi azt, hogy hány olvasatlanod van adott címkék alatt. Ha egyszer bementél oda, megnézni, hogy hány olvasatlanod van adott címke alatt, akkor onnan lekerül a fent kis jelzés. Az olvasatlanok ott maradnak, nem nyitott meg őket, de már keresgélni kell. Hmm. Egyelőre konfúzabb, mint a saját kis uh, szűrős, uh, meg... Uh, meg címkés rendszerem. És nem, nem egyszerűsíti fel a feladatokat, csak bonyolítja, meg csak elpakol dolgokat helyekre, és neked kell még után tanítani ez egész rendszert. Na jó, de egy lépéssel közelebb kerültünk a, ahhoz, hogy ha más nem külön válasz a facebook érkező tisztériákat a valódi levelektől. Ez az nagyon jó, csak a gyakorlatban momentán nem működik. Na most már én is kipróbálom, most be is állítottam, úgyhogy Holnap meg és bolond posztokat teszek ki az oldalunkra. Akkor ez miatt van. Itt az szóval ez, hogy ember vagy, akkor most törlöd a szűrőidet, meg a címkédet, meg mindent, és lábízzd az egészet. Kicsit olyan, mint engedni egy marhonkannával és néhány nyomdújtóval. Na jó, én most akkor ezt fogom tenni, gyerekek. Azok, szóval gyerekek, a gyufát. És már a... többször felhozott példa szerint, ilyen a gyógyszeriparban is van emberkísérletnek hívják. A következő hír, az nekem újdonság talán csak nekem tegnapi eset, és akkor most már egy is nyitok. Ne, ugye minden adásban szoktunk azon beszélgetni, én vezettem fel általában ezt a témát, hogy a szétszabdalt Android élmény egyrészt, és hogy a, milyen nehezen jutnak el a frissítések az egyes telefonokra, és hogy vajon az én konkrét telefonomra miért nem jött már a Jelly Bean hát nem bártam tovább, egy fél hivatalos megoldás segítségével eljuttattam magamat a Jelly Bean élményhez. Köszönöm szépen, többet nem kell rinyálnom ezen itt a podcastban. Nagyon jó érzés is egyébként, és ennek kapcsán gondoltam, hogy akkor most megoldom végre azt a problémámat, hogy nekem van egy androidos telefonom, meg egy ipad és hol az egyikem, hol a másikon szeretnék könyveket olvasni, és nagyon szeretném, hogyha ez Szinkronizálódna a két státusz, tehát hogy az egyiken valahányadik oldali gélytok, akkor amikor a másikon felnyitom ugyanazt a könyvet, akkor ez jó lenne, ha tudna erről. És azzal tisztában voltam, hogy a Kindle ezt tudja, abban az esetben, hogyha az Amazonnal vásárolt könyvet olvasok rajta. És aztán egy végig végignéztem egy csomó más apot, a nukat, meg a Kobót, hogy a nagyokat említsem. Ezek mind valamilyen formában tudják ezt, de nagyon-nagyon bonyolult a használatok, a összességében. És aztán egy fórum azt olvastam, hogy hoppá, ezt most már a Kindle is tudja, amennyiben a Centu Kindle funkcióval küldött be az adott olvasnivalót az accountodra, akkor onnantól kezdve a szinkronizálás működik. Ti tudtátok ezt? Azt igen, hogy, hogy többé kevésbé működik, az, hogy teljesen azt nem. És nem tudom, miben volt éppen rossz tapasztalatom, hogy kalibrével raktam fel a könyvet, akkor vagy Szent Tukintól elküldtem. Én olyan szembesültem, hogy a szinkronizálás működik, viszont a idézetek facebook megosztás megosztása az például le volt írtva abban a könyvben, amit a saját két kezemmel konvertáltam egyébként. Én úgy tudom, hogy semmi más ilyen funkció nem működik, tehát sem az ilyen annotációk, sem a, a megjegyzések, amit a szöveghez fűző, vagy a szöveg kiemelés, ezek mind nem szinkronizálódnak, sem más, csak az, hogy hol tartasz a könyvben, tehát az alapfunkció. Mindest, de, de mondjuk az... egy könyv olvasásához ez végül is nem kevés. A lényeg az, hogy a könyv maga működjön egyébként, Esetenként több eszközön, és minden más az csak a, a tejszínűbben cserézti rajta. Viszont ennek kapcsán egyébként ugye kénytelen kelletlen megismerketem néhány másik könyv olvasó alkalmazással, mint a Kobóval és a Nukka, és meglepve tapasztaltam, hogy ezeket ezek mindenképpen megérnek egy, egy rápillantást, mindegyik érdekes funkciókkal és érdekes megközelítési módokkal rendelkezik, mindegyik gyönyörű, egyébként talán szebbek is, mint a Kindle maga. És nagyon vicces elnézelődni egy kicsit bennük az ekoszisztémájukban is, meg, a, meg abban, hogy miben próbálják meghaladni a többieket. Nem fogom most elmondani ezt, mert mindegyik ingyen letölthető, gyakorlatilag bármilyen operációs rendszer alá. Az én tapasztalatom az volt, hogy mindegyik igazán arra van kitálva, hogy akkor működik jól, hogyha az ő ekoszisztémájából vásárolod a könyveket. Hogyha valamilyen más forrásból szeretnéd bejuttatni azokat, akkor az hirtelen nagyon megbonyolítja az életet. De estenként akár meg is éri tőlük vásárolni. A Kobo például az a könyvesbolt, ami nagyon szeret mindenféle kedvezménykuponokat adni, nagyjából mindenre, tehát a... Egy hónapja regisztráltál nálunk ezen a napon, itt van 20%-típusú hírleveleket is képesek kiküldeni. Igen, de annál is inkább így van ez, hogy a Kobo az, ha jól látom, egy nagy gamifikációs emberkísérlet központjává vált. Tényleg nagyjából 15 percet töltöttem abban az ekoszisztémában, és az alatt három szeresztem. szereztem. De jó, és a webboltjuk, amit én használok, az még nem próbáltál ezt rámdukválni, és azért jó. nagyon hálás vagyok. No, hát így, még egy ilyen jó kis uh, hírünk van, ami megint csak visszautalás az előző podcastokra, hiszen sokszor beszéltünk már a Twitter 6 uh, másodperces videókat posztoló alkalmazásról a Vine-ról, ami eddig csak uh, ios re volt elérhető. A jó hír az, hogy már kijött Androidra 4.0-tól. 40 valamennyit, pontosan és én azelőtt előbb föltettem az immár Jelly bean telefonomra, és képzeljétek, működik tök jó. Én szerintem ez valamiféle áttörés. Ke gas, szerintetek ez egy áttörés? Egy új korszak kezdete, az biztos. Hát ha az nem is, de azért az jó látni, hogy az összes ilyen sztár alkalmazás előbb-utóbb megjelenik Android, és egyre előbb ebb, mint utóbb. Tehát, míg a Flipboard 2, ami nekem nagy fájdalma volt, Sokat kellett várni, erre már elég keveset is. Ma holnap mindenkinek lesz Warburg és a Merkúrtal. Így, így, És ha már a, a retro dolgokat említik el, akkor, akkor beszélhetünk még egy nagy marhaságról, legalábbis ha engem kérdeztek, de olyan cuki nagy marhaság ez. Nagyon cuki nagy marhaság. Ez a Projekteo című... Ö... Startup. Projekt. Már Én... minden startup, te jó ég. Már minden szállt, nem, nem tudom. Gyakorlatilag Instagram képeidet csinálják meg e, diafilmre, de lévén, hogy Instagramban alig van felbontás, ezért egy nagyon cuki kicsi e, hüvelykújnyi diavetítőt csináltak hozzá, amit egy, egy darab képkockára raknak ki 8 képet neked, 35 dolláért, e, és akkor van egy nagyon cuki. Egyébként pont, pont egy Vine videóval mutatják be a működését. Na, tessék! is is néz ki, hogy itt a, próbálod a hüvelykülme és a mutatójával valahogy megfogni a kicsi lenceszszerűségét, hogy beélesítsd, és hogy mutatja, azt a kivetíti, azt a gyűzügyi képét. Nagyon cuki. Ugyanakkor az ember elkezd után számol egy 35 dollárek egykorong, ami egykorong, amire felfér 8 darab kép, és annyi pénzért végigfotózol diafilmre, elő is hivatsz, és még a vásárban veszel is egy diavetítőt hozzá. Pont ezt akartam megnézni, a Vaterán Rollei diavetítőt 6000 forintért lenni, hogyha lehet venni, hogyha folytlandert szeretnél, az már 6200. Akkor már megéri a folytlandert venni, hát az... Minden csak megbeszultó nézetőség. Mindestőt tényleg egy bővülesen cuki ötlet. Nekem egy kicsit a Little Printer-t eszembe, ami a hőnyomtató és a teljes őrületnek a kapcsolata a boncasztalon. Arra lehetett twitter még meg napi híreket, meg minden szírszárt kiküldeni, nagyjából ilyen áruházi blokk széles papírra. Sheffieldben csajozó szerintem egyébként. De csak sefében. Most egy komoly válasz út érkezett a műsorunk. El kell döntsük, hogy a viszonylag tetemes a belevágunk-e még így egy óra, tíz percnyi folyamatos szájártatás után, vagy meghagyjuk a jövő hétre, vagy, vagy nem hagyjuk meg a jövő hétre. Ti mit gondoltak? A fontos híreket el tudom mondani egy wine videó hosszúságú mondatban, vagy ha annyira nem is rövidben, de, de fél percben. Na, hajrá! Tehát, korábbi adásaik tartalmából meg lehet nézni a Gunpoint nevű játékot, ami megjelent, 9 dollárért lehet megkapni a Steam-en, és nagyon jó Noir nyomozós. Megjelent a Minecraft alkotóinak új játéka, a Scrolls, ami nagyjából Heroes of Might Magic-et és a gyűjtögetős kártyjátékat köti össze, és mindenki frendeljen be minket Facebookon, mert a Plants vs. Zombies nevű szuper cuki, a két es évek legjobb stratégiai játékenek számító játék megvan a Facebookon is, és kellenek a segítők ezek, hogy a Borsóköpőink azok szétköpjék a zombikat, gyertek! <gül> Mindenkinek példaképpen állítom keltet. Ilyen csodálatos összeszedettséggel, gyorsasággal összefoglalni ennyire sok fontos hírt. Még senkit nem hallottam, úgyhogy úgyhogy emelünk téged kelt. Nem lesz az az emblémánk. <gül> vagy valaki más, de minden esetre ez egy tökéletes végszó. Úgyhogy ragadjuk meg az alkalmat, hogy elbocsúzhassunk a kedves hallgatóktól. Néma Csend, sziasztok! Sziasztok! Néma Csend, sziasztok!